«Як ти гадаєш?» – спитала вона Валерія. Загарбники підуть з Криму. «Мені нема більше про що думати», – грубо відповів чоловік. «Нехай живуть люди, якщо їм так подобається. Обіцяють зарплати і пенсії зрівняти з російськими. Ти знаєш, які в них пенсії? Але ж ціни набагато вищі. Гірше, ніж тут не буде. Ти не припускаєш, що Росія на цьому не зупиниться? Що піде далі? Навіщо їй Донбас?» Путіну потрібен був Крим як стратегічне місце. Він його отримав безперешкодно, без кровопролиття. Мешканці Криму хотіли життя такого, як у Росії. Хотіли й отримали. Навіщо ти забиваєш дурнею голову? Я просто не уявляю, що б зі мною було, якби я на своїй вулиці одного дня побачила зеленого чоловічка, промовила Настя, задивившись вниз із балкона. Не фантазуй м'яко сказав чоловік. А що б ти робив, якби на нашу вулицю приїхав броньовик? Подивився б на нього, усміхнувся Валерій. А я б пішла у партизани. Ти? Партизани ти? Це тобі не Сумщина, де можна в лісах сховатися. І за три метри тебе непомітно усміхнувся чоловік. У нас навколо сосни і ті висаджені рівними рядками. Тож партизани ти не зможеш. Ніде сховатися навіть, щоб... «Непомітно попісяти!» «Я не жартую, серйозно», – сказала Настя. «Я б ночами насипала пісок у баки техніки, чи ще якусь капось робила б. Я б убивала непроханих гостей, отих ненависних зелених чоловічків». Голими руками озброєних людей розсміявся Валерій. «Настя, Не немалий дурниць, ти доросла жінка, а не дитина. Уявляєш, як це відібрати в людини життя?» Гадаєш, ти на це здатна? Та ти, жучка, який залетів у кімнату, не вбиваєш капцем, а береш акуратно ганчіркою і її випускаєш на волю. То жучок, а загарбники інша справа. Ой, не хочу слухати твою дурню. То йди послухай дурню, Аліся, огризнулася Настя. То не дурня, а голос народу. Де в нашому місці можна дізнатися найсвіжіші новини? Звичайно, що на ринку. Туди рікою стікаються всі чутки і плітки. Ти так завжди кажеш. А багато з того, що казали на ринку, пізніше виявлялося правдою. Чи не так? Іди слухай, трохи роздратовано промовила Настя. Валерій пішов. А Настя не хотіла повертатись до кампанії. Вона стомилася від постійних суперечок, коли кожен вважає себе таким політично підкованим, що має право Доводити іншим свою правоту, суперечки всюди, вдома, на робочих місцях, у міському транспорті, на базарі, в дворах, на кухнях. Люди чують лише самих себе і стали глухі до інших. Набридло. Настя почула голос Вадима можна? Заходь, незачинено, жартівливо озвалася до друга. Про що задумалися? Щойно говорила з чоловіком. Про можливість появи тут зелених чоловічків, пояснила Настя. Тут? У нас? Ні, цього не буде, заспокоював Вадим. Але ж допустили їх появу в Криму. Є багато чого незрозумілого для нас, але я впевнений, що новий уряд зробить усе, щоб цих капасників у нас не було. Думаю, що зараз частину прикордонних військ із Заходу перекинуть на східні кордони. Все буде добре. Він усміхнувся. І від щирої усмішки Вадима Насті стало на душі спокійніше. «Ходімо до гостей», – сказала вона, – «бо щось мені зимно». Розділ тринадцятий. На новій роботі в Рубіжному Насті та Валерію було складно. Починалося все добре. Вони швидко прийшли медогляд. Зробили це ще тоді, коли працювали на колишній роботі. Потім дочекалися перевірки Службою безпеки, і тільки розрахувалися, наступного дня поїхали на нове місце роботи. Із позитивного було лише те, що подружжя на їхнє прохання поставити до роботи в одну зміну. Вони гадали, що знайдуть робітників із Сєвєродонецька, щоб скластись на пальне і їздити разом на роботу, але не вийшло. Виявилося, що з такими людьми у них не збігаються зміни, тож бензин – Довелося купувати самотужки. Рейсовими міжміськими автобусами теж неможливо було дістатись до роботи, бо вони ходять по маршрутах лише з 6 ранку до 5 години вечора, а три зміни не збігаються з рейсами. Несподіванкою стало те, що на заводі не видають спецодягу і засобів індивідуального захисту. Настя була шокована. Все життя вони працювали на хімічних підприємствах, але такого ще не зустрічали, ані захисту, ані дотримання правил безпеки. Ще більше, вона була здивована, коли побачила, як за колон із хімічними реактивами чоловіки дістають пляшечки зі спиртовими аптечними настоянками трав, які пронесли через прохідну в лотках із кашею. Вони пили щодня криючись від керівництва. Та що там настоєнки, коли курили травку і частенько декому навіть вдавалося ширнутися за рогом приміщення. І це на вибухонебезпечному підприємстві. Хотілося кинути все і бігти звідси, куди подалі, але стримувало те, що син дуже повільно одужував, тож потрібні були гроші. Роби свою справу, і ні на що не звертай уваги, порадив чоловік, коли вона розповіла про наркоманів, з якими доводиться працювати. У моєму цеху така сама історія, але я не можу щось змінити. Хіба у нас є вибір? Вибору не було. Тому вона старанно виконувала всі вказівки керівництва, яке обіцяла через півроку після того, як складуть іспити за інструкціями та добре себе зарекомендують, перевезти їх на посаду бригадирів. За два тижні їм видали аванс, отримали по 80 гривень. Настя підрахувала витрати на пальне. Вони набагато перевищували сукупний заробіток. Проте це не зламало її, і вона вперто продовжувала добросовісно виконувати свої обов'язки. За три тижні на новій роботі несподівано їй стало зле, і вона виблювала. Вирішила, що то даються в знаки нервового напруга і хвилювання за матір, яка за весь час зателефонувала лише один раз. Мама сказала, що живе у людей, які їй дали прихисток, і вони допоможуть знайти Ніну, а телефон свій вона загубила. Настя хотіла спитати, куди їй надіслати поштовим переказом грошей, щоб вона купила новий телефон, але не встигла, зв'язок перервався. Уже потім, згадуючи та аналізуючи кожне почуте слово, Настя зрозуміла, що голос у матері був незвично сумний, він тремтів і був якийсь чи не впевнений, чи зляканий. Чому ті добрі люди не дадуть їй ще раз зателефонувати? Щось там було не так, але хоча б дізналася, що мама жива. Настя не зізналася чоловікові. Ще її на роботі знудило. Наступного дня знову все повторилось. Вона працювала в цеху з переробки сирого бензолу, де стояв неймовірно неприємний запах органіки, а засобів захисту немало. Тож за кілька хвилин її знову знудило, запаморочилося в голові, і вона ледь встигла вибігти на свіже повітря і знову довго блювала. Жінка поверталась на своє робоче місце, але за півгодини її знову нудило. І так щодня. Трохи втішило те, що видали їм на зарплатню ще по 100 гривень, і попереду були два вихідні дні. Настя мала намір добре відпочити та виспатися. Коли поверталась додому, попросила чоловіка зупинитись біля аптеки. Забігла, купила пляшечку, барбовалу та валеріанку в таблетках. Настя повернулася на роботу після вихідних, з новими силами і добрим настроєм, але вже за годину стояла на вулиці, знемагаючись від постійного блювання, вирішила, що потрібно з цим змиритися. Врешті-решт організм людини має здатність пристосовуватись, і не до такого сморду, тож вона витримає. Але за кілька днів вона вийшла з цеху і знепритомнила.